Njoo ukutane na Yesu anayebadilisha maisha ya watu. Njoo tuitengeneze njia ya Bwana Yesu. Itengenezeni njia ya Bwana. Sauti ya mtu aliye nyekani. Ni katika mlipuko wa Injili kuanzia tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka afu mbili na moja. hadi tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 2011 saa mbili na, na robo usiku hadi saa 3 na robo usiku hapa hapa Morning Star Red. Kumbuka, kipindi hiki kina kuingia kwa udhamini mkubwa wa vijana wa kanisa la Adventist wa Sabato Magomeni pamoja na wadau wengine. Kutana na mchungaji David Azaeli Mbaga wa mtaa wa Kitunda akifichua siri mbalimbali mbali. zilizofichika katika ulimwengu huu dunia imejawa na maswali na matatizo mengi ambayo wakati mwingine anakosa majibu leo hii tumeshuhudia maandamano makubwa sana katika mataifa ya Kiarabu tumeshuhudia mporomoko wa uchumi tumeshuhudia maandamano katika nchi za Kiafrika tumeshuhudia mambo mengi mfumuko wa bei vitu ambavyo leo vinahangaisha akili za watu yote haya ni mambo ambayo yalikwisha kupangwa tangu zamani na tayari watu wanajua kwamba yatatokea wakati gani wamejiwekea tu taratibu wao. Wamejiwekea kwamba yatokee vipi ili kwaelekeza watu katika tukio kubwa la mpango mpya wa ulimwengu. Tukio hili lazima liwekwe vizuri ili watu wote waweze kulipokea. Swali kubwa ni kwamba wakati likitokea tukio hili wewe utakoa wapi? Kwa sababu wakati huu ndipo ambapo Mpinga Kristo ataanza kuweka mambo yake na kuabudiwa kama Mungu lakini ni dalili zipi zinaonyesha kwamba amekaribia kuja? Ni dalili zipi zinaonyesha kwamba sasa mambo yanaanza kupamba moto? Fuatana nasi kwa muda wa wiki tatu ili uweze kujua kwa nini maandamano ni makubwa sana katika mataifa ya Kiarabu. Kwa nini uchumi umeporomoka? Yalipangwa lini? Tunaelekea wapi? Na sasa tuko wapi? Fuatana nasi kwa wiki tatu ili uweze kujua siri hizi na Mungu akubariki sana. Usikose hapa hapa Morning Star Radio.